Amikor öntudatlanul sülnek bele meghatározó szavak és események az emlékezetünkbe, és más, amikor tudatosan, erőnek, erejével próbáljuk meg belepaszírozni. Lona néni jutott az eszembe, akivel 30 éve találkoztam. Egy szuterén lakásban lakott a várnegyed egyik Ódon házában. a fél méter vastag fal öblében megbúvó ablakon át csak a járókelők lábait lehetett látni, amint